اعوذ <سؤال> باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لاب میم ذالک الكتاب لا رعب فی هدل المتقین سورت بقرا دمصحف پترتیب کی دویم سورت تے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 وسوسيات او امتیازات ميزات او بينظم تقسیم د صورت اوله خبره د صورت په ترتیب مصحفي کې دویم نه ځکه اوله فاتحه او ختمه شونه داتویم صورت او ترتیبي نزول کې 87 نمبر و اتیا پس د سورته متوففین نا نازل شوه او مدهنی سورته انبادل هجرت نازل ده ولې دی سورته چا سره بیازیه کوي کل کریشین د سورته بقره داوا سرور خبری مون وسول کی ویلی مختصر چې په سوراتونو کې باقي سوراتونه داسی شی راغی داوه یا خبره لکه صورت فاتحه داوه چې توحید اوسه سوراتونه داسیری چې داغی داوی غنی غنی داوی لې لکه بقره سلور خبره دلی داوه یعنی داوی سلور اجزای ایس بات در بات در رسالت صداقت رسول مطوئی جہاد فی سویل اللہ و انفاق فی سویل اللہ اصول کمیویلیو اتم زامین سلور مقاسد اور پسی سلور محمدداد نو دا دی سورت دو خبری د مقاسد و نراغستی دی توحید و رسالت او دو د ممیدات و نا جہاد انفاق دا سلور خبری دا دی صورت داو دا والا. یعنی دا سلور خبری ثابتی دی صورت در ایم خبری ربط او مناسبت دا دی صورت مخ کسر صورت فاتحی پسی بقرولی روڑلی شوی دا دی گن خضراباد دا دایو مسئولیت ساته چې د یو صورت بل صورت سره ربط مناسبت بسنګ پیژندري کی یو خول مولی کړي تفاسیر وکړي بعض علما پدیکار کوي لقا تفسیر کبیر والا کوي ربط وې سزینوکي تفسیره المانی والا د صورت په ابتدا کې مربوطونه بیانوي د یو صورت بل سره ربตะ قاموی زمو مشایخ مستقل کتابونه بدیلی کلی دی خلاصې لکا جواهر القران د شیخ القران مولانا غلام الله خان رحم الله ایکشت سم تو درد د شیخ القران رحم الله درنگ الدر المنظومات د شیخ عبدالسلام سیبیات توجیه الناظرین عربی که درنگ نور گن خلاصی و کتابونه خو مای اصول و قیده دادا چه دیو دا صورت دبل سورت سر ربط مناسبت دا د سورتین و د دوارو سورتونو پا فکر و سوچ سر معلومی تا دبر سر معلومی دبا تا پا دی دوارو سورتونو بانی سوچ که دا دی پا مزامین و دا دی پا دی الفاظ تفسیير تشريبا نخپلوا وختي رې دو سرا سرا دا د دې سره تعلق پیدا کې دو سرا سرا خپل تا ربط کوي چې دا مسالې تل توعدل تم ده د مضمون دې تل تم دل دا ربط او تعلق او مناسبت نو د یو صورت مخکې سره تعلق پدې تدبر په د ور کې سوچ فکر سرمالي دي د دې سورته بقره فاتحه سره ګڼ وجی ګڼ ډیر ګڼ د قران پاک د سوراتو خلاصا مالکل شروع کړو خداغي مسوفیتو د وجنه پاتې شوی دمان سورته توهہ پورې مالیکل خدای کال کې مې اورکې ټک کار نه وکړ او دزګر شېنه نور درسی مشاغلو دوچ سورة تواحا پوری آگئی کې ما دا احتمام کڑی دے تقریبا چې هر سورت کے میں تقریبا تقریبا سا تیس پوری ربطو نیلی کلی یو ہو دے او سورت بلسا تقریبا تیس پین تیس تاسی نوار حال د دے بقری فاتحی سرم جوڑی خوزبتی او سوتا او سوویم دې سورته بقره د سورې فاتحه سره مناسبت او رب یو لړ آسان خدای دې چې مخ صورت کې طلب د دعا او درخواست او اهدنا صراط المستقیم الا من تصراط مستقیم ښه نو دې صورت کې د دغه دعا استجابته اے بندت ته چې صراط مستقیم غواړي کانو ذالکل کتاب ادا کتاب دې یو حقاره آسان او واضح رب چرا اکثر بیانې ال ته دعاوہ صراط و ښه دلته جواب دی ذالک الکتاب ا صراط مستقیم دا کتاب بل وجه ادا دا چمخ کی صورت کې د منو مون عليه تذکرہ شوی وا صراط الذین انعمتا د مغظوبون علیه تذکرہ شوی او د زوالی خو اجمالنا او مختصرا انا عام تعالیہم مغذوبن علیہم ظالمی پدی وڑو وڑو ټپک د 10 سورته بقره د دې درو وانه ډلو تفصيل او تشریح کوي منو من علی سوګری اولنی پنځه ایتونو کې بیانای مغذوبن دی سوګدی وم ومه کې بیانای ضالین سوګدی د اتمنا تر آغا آیت نمبر شپږسمه پورې بیانای نو سورته فاتحه کې د دریو ډلو بیانو ایجمالن سورته بقره کې د دغه دریو ډلو بیان دی تفصیلا نو ځکه دا سورته دغه سورته بسې راوړل دا رنگ یامکه کی کې بیانو مالکی دا دا مالک مالکیت یوم الدین د قیامت دروځي مالک دی مالکیت د الله مختصر دی سورته بقره کې پایتل کرسی کې د الله د مالکیت تفصيل له تفصيل د مالکیت پایتهن کرسی کې برائش دارنګ مخکې صورت کې د الله یو دو صفات بیان کړیو الرحمن الرحیم عامه مېهربانه او خاصه مېهربانه نو د صورت کې د الله د رحمانیت او رحیمیت هغه مظہر او آثار بیانایي نمونه بیانایي رحمانیت د الله څنګه ده نو ده الله دا رحمانیت آثار او نمونی لکوی بنی اسرائیل تو وګره پای باندې مه عامه مهربانه کړي او ده الله دا رحمانیت دا رحیمیت مظہر او نمونه بنو اسماعیل تو وګره دا دا الله دا رحمانت رحیمیت مظہر ده دې سورہ بقره سپویشو په کڼ خ مطلب دا اما مهربانی می کړې وی ویلک بني اسرایل د بني اسرایل واقعیت را روان خبيامه د مهرباني خاصه کړوا بني بنی او د بنی اسماعيل څوک دي نبي عليه السلام کن چې هغه نبوت او خلافت چې کوم بني اسرایل ته ما ورکړونه هغه مي واغه چاله ورک محمد رسول الله سلام ديو مطلب ورک نو د رحمانيت رحيميت هغه آثار او نمونيو مظهر به دي صورت کې بياني بلواجه مخی صورت کې ویلو ایه کنا عبادت ویه کنا سای دا یو دعوا له چې عبادت خالص د یو الله حق ده خو په دې عبادت باندې د خپل تسدلیل نو سورته بقره کې ويشت م آیات نوا دغه داور والی یا یوهناص او بوذو ربکم تود توحید د عبادت په غو باندې په با دلایل پیش کی نولتا بیان د عبادت خو بغیر دلایل تنت بیان د عبادت د دا دې دایره دا دا خسره د دلائل دی کی سایه در نورم غنې وجه کی دی یو طریقه زمون په مشایخو کې دا, دا چې دا قران پاک د سوراتونو ربط چې وای که نو څو قسمه وای ماخدای یو قسم ربط وای ته مانوی ربط وای مانوی ربط سمانا د یو صورت د مزامینو د بل صورت د مزامینو سر ربط اچمار تاسو خیالو د مزامین یو بل ربط اسمی ده نوم ده نوم سر ربط ده زمونده بنده شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ طریقه جوائر قرآن که چلوله او شیخ عبدالسلام سیب هنخ پل تبصیر و کتابونو کې چلوله خود ترز اصل د شیخ ده شیخ القرآن رحم اللہ اسمی ربت وتوی بل د ربتونو یو ترتیب بل له اغه د سورته د داید د دایسربت ربت د دعوه ورتوی ازما د شیخ او استاد علامه نیلووی رحم الله طرز او بل د سورته نو د بل ترتیب داره چی د دا سورته د ابتدا د بل سورته د ابتدا سرربت او بل ترتیب داره چې د یو سورته د اختتام د بل سورته د ابتدا سر ربط نو دا تقریبا 15 قسم ربطونه جوړي او ما خلاصه خلاصې کې دا 15 قسم بیان کړی خزر ته ابتدا یو وې اسمی د دې اسمی ربط لغوه کړي او څو خموږوي معنی اسمی ربط دال دا. شیخ قران رحم الله جوای قران کې دا شی وې ايا کناعبدو ايا کنسعين ولا نعبود ولا نستعين البقره کما فعل اليهود والمشركون ولا آل عمران كما فعل النصارى سورہ عمران برابتوش یا کنا نعبد یکن استعين الله عباده سیانت بستان کو ولا نعوذ ولا نستعين البقره ده بقره عبادت منکو چیلہ سنگه یهود او مشرکان که او نه بد آل عمران کو لکه سنگه چی سایانو کو پدی طریقہ باندې اسمی ربط بل خبره امتیازات او خصوصیت د صورت د دې صورت خصوصيات شي چې د بل صورت نه پمتاز کی یعنی دا سه خاص مسائل احکام واقعيات چې دی دې صورت کې شته بلکې نشته د یو صورت د بل نه جدا شي ناغم ګڼي یو خدای صورت ممتاز د په تفصيلي احوالو د بني سره ایلو دې صورت کې چې څنګه تفصيلي حالات احوال د بنی اسرائیلو بیانې داسې بل زینېش دا دې خصوصیت او امتیاز بل دا صورت ممتاز د پینزو واقعاتو چې دنیا کې مړې جملې شي پینزو واقعاتو ورکه بیان پینزو واقعات, واقعات دې صورت کې شته اوبه پخپل زهراجی داران صورت ممتاز ده پر ذکر د تحویل له قبلې یعنی دا اغا صورت چې چه قبله بدل شویوا ابا دویم اسی بارا کی راج دا قبله د تحویل بیان بل زینیش تدازی بلا وجه صورت ممتاز ده په ذکر د شرائط د دا د دا مولا مولا صاحب توبه باسی نو سشرطو نبی ابا دیکی بیانی که ذکر در توبه قرآن بیان کری یہو دا مولا دویم دا امی در ام د منافق د مولاغ بقره کې دا د ام غ العمران کې دا او د منافته په صورت ن سا کې نصورورې بقره خصوصیت دا دی چې دی کې د مولا د تووب تکه دا ولې دی کې د مولا دا په پوه ځکه چې دی کې زیات ختاب یودو سره د موولان دي نوه ووج د ملا تووب هم دلته وه او سرمران کې زیات ختاب ب دغ سر د ایساانو سر د غامیانو بل مشیخان نائیس سورت کیلت دامیان و توبہ بیان کرد او سورت نیسا کې د مومنان و تسکرہ خو منافق سو اصول بیان شوی د معاشرے او د سیاست نو منافق اغا اصول نمائنی نوزا کیلت دا منافق توبه بیان کرد خدا دی خصوصیت دار شده کی دا مولا دا توبہ شرائط بیان ہے بلا وجہ ممتاز دے پا واقع دا اصحاب سبت د خالی درواز واقع چیخکار اکڑیو او منشیو ابرائش او شادوگان دی بیا جوړ شو پنا منالو بلا وجہ صورت ممتاز دی پا کسرت احکام فقیو مستمبت پانسو تقریبا شاب دل عزیز دیلوی وی رحم اللہ چې دا سورہ بقره دا شی صورت ده چې پینځه سوا مستنبت فقی مسائل دې صورت نه ودي دې صورت خصوصیت ده فقهاو 500 مسائل راسی دي مستنبت کړي بناواجه ابن کثیر وای او تفسیر احکام القرآن ابن العربی وای قرطبی وای چې دې دی صورت یو خصوصت دي خصوصیت, خصوصیت داره فیھا الف امرن وال الف نهین وال الف حکم وال الف خبرن یعنی 1000 اوامر 1000 نواحی 1000 احکام 1000 اخبار د پدی صورت کی د ری دی, دی خصوصیت نور غنو وجود تا د تقسیم نما مخ کی د صورت متعلق د صورت نمونه او سرائے او فضیلت وا د دې صورت نمونهم ګڼي بقره مشهور نوم دی او جد تسمیه داد چې روستو د بنی اسرائیل او د بقره تذکرې دا ورکي او بنی اسرائیل د غوای عبادت کړيونو د غوی په الٰه بقره رد دی پرې صورت ځکه د دې صورت سورې بقره وی نور نمونه اشتاه حدیث وکړي اصنام القرآن ورده وی اصنام القرآن ده بقریب النوم اصنام مانا عالا حصا اوچه تو عالا حصا درنگ دی صورت تا فستوات القرآن وی تواصره فستوات فستوات خیمه تا ده قرآن خیمه لکه سنگه چه خیمه پا قبل افراد وانه مشتمل نوتا صورتم د ټول قران په مزامینو احکامو باندې اجمالانه او تفصیلانه مشتمل صورت سورته زهرم ورته زهره او سورته منیرم ورته وي درناواله صورت په فزائل کې راغلی ترمیزی شریف ان لكل شيء ان سنامن وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ دارشیو آلاء سیود قرآن آلاء سبقر بل حدیث کی رائدی نبی علیہ السلام فرمائی اقرو سورة البقر فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرْكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَتِوهَا الْبَطَلَةِ سورة بقر وَائِ دَدِي وَعِنَا د دې لم د دې اخز برکت ته پر خوستله حسرت ته خودتي طاقت باطل پرสนه لري یا مرات صاحران کوډګر د دې طاقت نه لري یو بل حدیث کی راځي نبی علی السلام فرمای هغه کور تو قرؤ فيه فيها البقره چې بای کی سوره البقره لوس لیکيږي نولا یا دخلوه الشیطان شیطان اغا کور تا نده کم کور که چه بقره لستلی کی صرف لستل د لوستلو لستلو سرسر ده سور بقره والا عقیده عمل په کم کور کی شیطان کور منتر جننا تلتنی زی نورم دیر فضائل ده دی سورتشتا یو داو دا صحابه کرام دور کی او د نبی علیہ السلام دې صورت دومره اهمیتو چې نبی علی صلوات و سلام او یا رسول او صحابه کې بچرت امیر جوړید د امیر به جوړید د فوج د इलाقي گورنر مشر نو دا تاسو وکاو بقر ورځی کنه وری بقر چې به ورتله من کان انده سوره البقره فهو لمی بقر چې بچا سراوه د فقری له مونږه به امیرو امیر ویلا سړی یعنی معلومه دا شوا دا صاحب کرامو دا عملنا چې امیر سیب سو په کار ده ها هر سړی امیر سیب نیخه به قرهغه کم از کم بل ورځی کنه به قرهغه بل ورځی دا نه چې پالفاظی دا امیر سیب امیر سیب غده چې بقره مانی پوي دا غدا صاحب کرامو عملو <تصح> <تصح> <تصح> تقسیم دې صورت اخري خبره دا صورت سلوري سي زکا چې سلور مزامن دي ورکه سلور خبري دي دا غي ار ايسا کې یوه ماصلا تفسيری بیان شو اول ايصدا ايك حياتنا تر ايت نمبر چین پورې دا ورې سي پاره 96 اي قل من كان عدو لجبري دي پورې دا د سور بقریا ولی سلام پدی که اغلومبی مسلا مسلا دا توحید بیانی دا اللہ دا وحدانیت دویمی سبیا دا ستن میں آیاتنا قل من کانا عدو اللہ جبریل نا شروع شی دویمی سی پارے پینزے میں رکو پورے نمبر ایک سو تر پورے ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذا دویمه یڅر او په دې کې بایان در رسالت د نبی رسولت د نبی رسوله والسلام صداقت رسول بیا د 177 نا د درېمې سياره اولنې روکو pore آیت نمبر 253 pore ان الله يفعل ما یرید دا درمایسادو پریک بیان د جهاد فی سبیل الله دا الله پلار کی جهاد سلورمایسا د آیت نمبر 254 تر اخره را پورې پریک بیان د انفاق فی سبیل الله دا الله پلار کی مطلب ور نو دا سلور خبره داوا او سلوري سری او هر ایسه کې یو یو مسله په ترتیب بیاانی اول ایسه کی توحید دویم کی رسالت دریم کی jihad سلورم کی انفاق فی سبیل اللہ دې طریقې سره دا لنډ خلاصہ د سورتې بقره شو دا ول ایسه 96 یا 20 او مو ویلو چې پر اول ایسه کی بیان د توحید دی خدا توحید مسله چې کوم پدې هې سکه بیانیږي نو اصل توحید مسئلہ با شروع کی دا اکی سایات یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذینا من قبلکم لعلکم تتقون مسئلہ توحید اکی سایات نا شروع کی خدا مخ کے شلع یا تونے دا بطور تمہید اکیس نا با توحید شروع شیو دا مخ کے شلع یا تونے با تمہید تمہید کو پیچنے کر تیارے دے اوکی سملا ٹریننگ دے ٹریننگ ذکر دا مساله دا توحید ډیره ګران مساله دا بیانول دا منل تاسو نه خبري نه دي ذکر نبی علیہ السلام چې بیان کړنو مکټول او ورواغس څنګه حالت جوړشه اصحاب کرامو حالت سعوده نبی علیہ السلام پکانو غټ ویشتلود کړي وطن نشړلو په اور او اسکر وټ کو په ګرمه شګوانې اچولو سخت مساله وغران کار دی مقابله جوړې شوې پلوان پردی یاران دوستان لري نيځي ټول شو نو دا مثال اين ته هي ګران را منلم ګران دي خو بیانولم ګران دي دی. دغه جنار سړې ده د بیان تا ختم نشي لره به همت سړې بوزدل سړې دا مثلا نشي بیان دا. او ایزان له سب کار ګورم ګران کار دی نو چون کې کار ګران دی نو الله پاک مخ کې دیشل ایتونو کې ټریننګ کوي ټریننګ تربیته ځدګه وګوره دنیا کې یو څړې پا اسکول کې ټیچر لې پی ټي سي سي ټي وغیرہ نو مخ کې پی ټي سي کورس کوي سي ټي کوي بي اډ ام اډو کې نو اعلی چي دینو بي اسکول کې استادو لګي درن هر کسب ته چوغورې نو دا کسب شروع کول مخ کې به دا کسب ټریننګ کول غواړي او قرآې پاک بایدلو او مسله توحید توید بیا بیا ډیر ګران کار دے دا دا دا دا دی د د ټول مخلوق سر مقابله ده د وژ دې توحید د بیان نه مخکې دا شله یاتونونه بطورې تمهید وړه ټګ دی ځان پو کا چ نو بیا چې د ټریینګ نه دی شلو یاتونو کې نو ی تم مع یادتهروهې نو بغول میدان یا یو هننااز او بدو رب کوم چھو ٹریننگ شویعلا او کونہ ٹریننگ شویعلا او کونہ ٹریننگ کار بروان کی نو اول شلو یا تونو کی ٹریننگ چھو دا قرآن دا بیان د توحید دا بیان چلی نو دی شلو یا تونو کی تمہید دے او پا دی کی یو سو خبری خیل یو اول دا قرآن عظمت و شان بیان ہے دا کم کتاب چې د لاس کې دے او په کوم کتاب چې به خلکو ته درربته هید بیا د کم کتاب په ذریه چې به د خلکو اصللا کې په معشره کې نوول خو ددي کتاب شانو پیژ نه مقام نو اسمت د قرآن په د دوه معات ک ذلكیکل کتاب او لا بهفی خدل المقین د اسمت د قرآن نو د اسمت د قرآن نبات بیا به اثر د قرآنیانې اثر د قرآ خدای قرآن سره ده و د اثر, اثر دوه قسمه ده یو داله چې څوک دې تکی نه کنا او دا امانی نو پای کې دا اثر کی چې الزینا یومنونا بالغیب او یقیمونا الصلاة و مم ما رزقنا ينفقون والذین یؤمنون بماوزی لایلا کمااوزی لمن قبلک وبلاخرته هم یوقنون په کدا سی ایمان او عمل پیدا کی دا, دا قرآن سره چې و تکین اس او دځړه دالوخه دا وړو صفا لوخهو خانو اولټمنو بغانیان ماجر و خبر سر چپنو اولټ پروټنو دالوخه سمو صفاو نو د قران به دا اثر کړي کامل ایمان به پیدا کړي او کامل به عمل به پیدا کړي دا به د قران سره خو کله الله دی کتاب ته په صفه ځړنونو ناس ځړکه غنو خیره یا اولټاو طلبنو نوبیا نقصان سه ده ان اللذین کفروا د بکافر ته پیدا کیږي ځدی کی. کافر ب پورته پیدا کیږي کی د مقابله کی او یا و من الناس مې یقولو امن بالله منافقا و پیدا کیږي نو دا درې وډالوبیان شه د قران سره دا دي چې مونږونکو کې ایمان او عمل پیدا کړي او چې کم زدیانی نو وي کې کفر پیدا شي د قران دا بچي بیان دا وایي او کم چې دو په خلک نه کې منافقت پیدا شي اشاره ودی ته دای ته وایي د قران او د توحید چې تکله قران پیش کړي بیان نه ساته دا څنګه چې ټوله خلک خلک لري نه خلک به په 3 تقسیمي دنیا خلک بدرې ډلې شي یو باغی چې تاسو سره بستاپه دی قران او دعوت لبې کوي مې بشک مونږ نه سنومایم دیم باغی چې هغه به انکار وکړي نه مونږ نوې مسالې دې شروع کړي خلاف بګي او دریم په دبلک توپ کیا چې بار تخکاروي یو اخواشي مرانسو کې مې دا چلول بګي دا در درې کیسه خلک به پیدا کی نو دا درې کیسه خلک خي او دا هرې ډلې د طبيع نه خي خي پدې نه چې ښه وشي نو چې سبالا بیا قرآن و توحید بایانه پده نو خو بے پیجنه چه دا غیار دوسته که مخالف دی که منافق ده پده بے پیجنه نو ٹرین زکا چه دا دا اللہ قانون دی د دنیا هم دا روایت او طریقه ده چې چرتم آن بیال مسلام و, و حق پرست و بیان کرده نو خلق دا درد دلی, دلی شوی لکه قرآن پاک دا, دا پیغمبر بارکی وی دا یو نبی بارکی قران پاک کی راضی سورۃ النمل کے برائے 45 آیات صالح علیہ السلام متالق ہوئی چې صالح علیہ السلام قوم ته مسئلہ بیان نو دا مسئلے دا بیان سره قوم تقسیم شو فایزہم فریقان یختسیمون فایزہم فریقان قوم دوړل شو ان تر دوه یو دل تدری وی دا ولی اصل که دو دی یو منون که او دویم نه منون که خواهانه منون که بیا دو قسمش یو اخکاره مخالف یو دنه پټ مخالف نو صالح علیہ السلام مسلا بیان کده دو خو بیان صرف اعظام فریقانی یخت سیمون خلق دو دلیش یو منون که او دویم مخالف نو خلک و دغسی دلی کی نو دا ٹریننگ بیزده کی نو دا قرآن پاک عظمت او بیا اثر د قرآن او نخیده دې درې وډالو او, او بیا بیا خیر کې یو دو مثال سالمو دایت نمبر 17 نه تر څلم کوې یو مثال د دې زدیانو کافرو دویم مثال د دې منافقانو چې په مثالونه خو پیجن نو بس دې سره بعداشلایات ختم شي او تا تب ټریننګ کړی نو بیا با چې ټریننګ شو تربیت شوی نو اوس وسکه میے وشت ما آیات کی وی میدان کے بہود رہی گئی دا مسئلہ شروع ہے یا یوحناس او بو دو ربکوم مسئلہ شروع نہ وبیل تا وے چہ دگی بیا سیدی نہ بد شلو یہ وشت ما آیات نہ وے خدا شلو آیاتوں خلاصہ تما ہوئے اسی قران سنگ کتاب فنان گرے کنر پچھدا چھوے ریش او کنہ تا وتا کینا سے موری سے لفظی ترجمہ شروع کڑن وستے خدا پاک ادی کی دیش سبانے بن د قران دا وی لو خپل طرز دی طریقه دا دغه شی وای امین په وی مولا په وی هغه دې نه علاوه کبل سو کې پدی طرز نه وای نیاو مولوی صاحب نه علم غالیب نه و تحققونه شروع کیدا مبتدا دا, دا خبر دا, دا فاعل دا مفول دا خبري و شروع امی وای دا پکې سوای او په پینه پوی او غمکه و غمولاته غم هم استفادہ نه ریسی نو دا مبتدا او خبر او دا سورته فائر مفعول دا ولې د پکافي شاويه کې نه یز دکاو التاغه کتاب شته کا دا هغې لپاره نه ها ا دومره ده چې تا کملم کړې ده نو د ترجمه وا دا, دا غي پرانا کې کی کینو غلطه بینه کې نور دا نه چې دقه شي نه پکې چیړه دا الله د اصلاح لپاره لګره دی باندې اسلام غالیب ای اصلاح چې دا څه خلکو فکر بدل شي اصلاح شي معاشره عمل جوړ شي خو په دې طرز الحمدللہ بری صغیر پاک و ہن کی دا خصوصیت الله سبحانہ مشایخ اور ورکل دے دا پویا ورکل دا, پوی دا چې دا قران په دغه نهج او سر بیانول دا یو وہبی علم دی وہبی حدیث کی راجی حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میشکات شریفم دا را نقل کړي عالمن کتاب علم چھ نبی علیہ السلام یوګو د حدیث سے خداګه ټوکړه دا, خدا دا, دا. چھ لکل ایتن زہرن و بطنن دا قران ده هر ایت یو ظاهر ده دوه می باطن ده دا باطن اسره اورما وہی باطن اگے چه فقها پی پوی خالی مون ظاهر ترجمه کو کنا او د امام انیپوی امام شافی مالک امام احمد دا اگے حرایت نظر لاډی استنباط تیو هي نظر دیر جوار نظر دی. مون کی ظاهر نه او پچی دا کله سړی دو اصول فقہ کتابونو راوالی کنا اصول شاشین نو ته به تر جمما یک کې غبتې د کمم ځ نه کم ځ تری او ممسلب به تریست نو دغه بتن دی او دوی ملهما ووي چې بتنې دا دی چې الله د مفسیین کې کوم مفسیین له ورکی ده چې دا و دی کې دا مضمون بې دی د نه دیې پورید سره دی کې دا مضمون دی دا ممون دی بتن دا مچر ته مختصر و م نو د د شه یاتونو دا انداز د خلاص سره. کې دا شلو آیاتونه تمهید تريننګ او تیارې دي او پدې شلو آیاتونه کې د قران اسمت او بیا اثر د قران منون کیږي بس فائدې څه اثرې او نه منون کیږي بس اثرې او داږي بیا میسرونه دا خداده سورۃ او پسې د دې شلو آیاتونه اورني باب خلاصو الف لام